і без ніяких формальностей. Але від кого ж? Від доброчинця, який не хоче, щоб називали його прізвище. Ха-ха-ха, засміявся Євгеній. Від доброчинця? Значить, від Вахмана? Але це оце звареча протяглось. Ви відки знаєте? Значить, угадав, сміявся далі Євгеній. «Знаєте, він був раз у мене і зарекомендувався мені як у добродій до протіїв. Ви сказали доброчинця і мені зараз пригадались його слова». «Він вам говорив про мою позичку?» «Ні, але згадував про вас». «А чого він у вас хотів?» е, «Там інтерес. Зрештою поговоримо й про це. Але скажіть мені, «Як це сталося, що він дав вам такі великі гроші?» «Він просив мене не говорити про це нікому». «А мене відіслав до вас, щоб ви дали мені поняття, що він за чоловік». «Гум, то дивно, та зрештою, ну певно він боїться, щоб інші жидили хворі не дізнались, що він помагає виривати хлопів із їх пазурів, а то би з'їли його». А я думаю, що вони знаються з собою, як лиси коні. Не бійтесь, жиди не зроблять йому нічого. А з тими грішми, то аж мені самому дивно було. Знаєте, я знав вагмана ще здавна. То була хлопська п'явка, не дай господи. Кілько людей той чоловік старбами пустив. А від кількох літ якось щас хлопам не звичить. І відпродує обійця. Закуплені на ліцитаціях. Назад хлопам. Кажуть, що тепер на панів кинувся. Що за причина такої зміни? А хто його знає? То страх мудра безція. Може, занюхав там ліпший зиск? А на наших повітових панів він лихий за сина. Хіба він мав сина? Мав. Парубчак був так собі, гусяче повітря. Але староста за щось хотів допекти Вагманові і постарався, щоб його сина взяли до війська. Ну, розщибався Вагман, платив на всі боки, мало до криміналу не дістався, їздив до Львова. Ніщо не помогло. Ще гірше розлютив наших матадорів, бо там десь повиволікав різні їх справки, шахрайства та підкупства. Ну і пімстились на нім. Син як пішов до війська, то вже більше не вернув. «Як то?» «Нездара була, слабовити, ну а там, знаєте, жить Нездара, ще, може, мали на нього оку, ну, те замучили». Не минуло три місяці, а Вагманового сина випустили з касарні, але на окопиську. То відтоді Вагман зробив все, як кажете, «добродієм добродіїв». «Се він сам так говорив вам?» «Ні, це я догадуюся». Але по що ж би в таким разі він брався воювати з лихварями-жидами і помагати хлопам? Або я знаю, що йому за інтерес зличити гроші на непевне, от, наприклад, вам. Адже ж я певний, що у вас маєтку нема настільки, щоб міг на вас пошукати 10 тисяч. За мене цілого ніхто й півтисячі не дасть, мовив отець Зверич, махнувши рукою. Ну, то на яке ж він вам дав гроші? «А на яке?» «Я йому розповів, яка справа». «Добре, каже, рядуйтеся. Я вас отче знаю, ви чесний чоловік. Дайте мені скрипт, зобов'яжіться самі вести цю справу і сплачувати мені довг з процентами, то я вам гроші дам. А з хлопами я не хочу мати ніякого діла. І щоб ніхто не знав про все, ані в селі, ані в сусідстві, прошу вас, нікому не кажіть. Та й по всій параді». Я зараз підписав скрипт і гроші в руку. І до тижня всі хлопські довги в цілім селі сплачені. Викуплено сто моргів. А я зробився громадським банкіром. І касієром, і екзекутором. І сплачують довжники. Точнісінько. Правда, треба лазити, пильнувати, радити, упоминати. Ну, але у мене власного діла небагато. Той лажу по селі. Ну, а якби так, не дай Боже... «Вас не стало. Що тоді?» Я все говорив Вагманові, а він сміється. «Що то вас обходить? Я ризикую, а не ви». «Дивно, дивно». Стрілило щось до голови жидові. «Ну, а нам чому не користати?» «Ех, якби то наші кондеканальні хотіли троха менше політикувати, а більше опрацювати?» «Адже Вагман міг би зробити таку вигоду не мені одному». Знаєте, його числять на півмільйона оборотових грошей. Все мені інші жиди говорили. Адже тими грішми можна би при добрим порядку за 10 літ цілий наш повіт вирвати з лихварських рук. Довго ще вночі розмовляли Євгеній і отець Зварич, перебираючи сільські болячки та можливі-неможливі способи рятунку. Правда, отець Зварич, зайнявшися справою викуп на селян із довгів, мало звертав уваги на інші справи. Про заснування читальні в селі не думав, а такі випадки, як затруєння дітей, прищеплені віспи, як вибори до ради повітової і громадської, заставали його зовсім неприготованим. Він знав тільки своїх довжників у селі, але навіть не пробував витворити з них якусь свою партію, і навіть стояв на тім, що всяка така партійна робота непотрібна і шкідлива. Євгеній надарма силкувався переконати його, що це помилка. Ротець Зварич, як і всі чесні люди, з обмеженим кругозором і тісною головою, вперто стояв на своїм. І вони пішли спати, не договорившися до нічого путнього. Розділ 32. Термін у гумницьках був назначений на дев'яту рану. Тож Євгенію треба було виїхати з Бабинців дуже вчасно, щоб поспіти на цю годину. І справді, він виїхав, не бачившись рано з отцем зваричем, і вилів Беркові поганяти, не гаючись. Але на серед села мусив зупинитися. Коло криниці ждала на нього купка селян. Вони здалека поклонились йому і держачи шапки в руках, наблизились до брички. Здорові були, привітав їх Євгеній. А що, панове? Та ми хотіли б з паном побалакати, мовив один із селян. Коли ж бо у мене часу мало. Спішуся на термін до гумницьк. Ще пан стануть на час, а ми би дуже просили. Євгеній Велівберкові беркові зупинити коней. Селяни обступили бричку. Поперед усього прошу шапки на голови. Та вже най пан вибачають, мовили селяни, беручи шапки під пахи. Ми й так постоїмо. Ні. «Так я з вами й говорити не хочу». Вони на раду понадівали шапки. «Ну, що ж там у вас?» «Та ми би хотіли порадитись». «Перепрошаю, ви бачите, були вчора у отця Зварича разом з тими», мовив Євгеній до одного з селян, пізнавши його.